Zailoa, zailoa zi aurretik zelako irri farra. eta zailoa ondoren badatorne garra. Dena haue giteko behar da indarra, inor ezin du taldea da izarra. Inor ezin du taldea da izarra. Ezan behar da, gaurko esperientzia, oso ona izan dela. Baina laguntza eskatu behar dut, edo keskatu bestela. Herrikoekin bueltatu behar naiz, tamo skorra da itxela. Kotxeko giltzak izkutatuta, hemen loegin dezatela.